«Зможеш? Подумай, зваж, порадься сам з собою, а завтра приходь. Матимеш розмову з нашим секретарем по кадрах. Дах на одну ніч знайдеться? Можу зупинитись у сестри, з однією умовою. Про нашу розмову ні слова». Не скажу, що пропозиція Георгія Гавриловича була для мене повною несподіванкою. Як тільки розпочалася війна, я не раз думав про роботу у підпіллі. Проте уже після війни, багато років потому, я дізнався від Георгія Гавриловича, чим було викликане моє призначення в Павлоград і чому воно відпало. Ідея використати мене для підпільної роботи у Георгія Гавриловича визріла під час нашої першої зустрічі. Так з'явилось призначення до Павлограда. Однак тоді ще не знали, що саме Павлоград буде обрано місцем перебування підпільного обкому. Павлоград на той час був уже досить густо населеним містом. Загубитись у ньому новій людині не важко. Однак директор середньої школи занадто помітна постать, щоб не привертати до себе уваги. Крім того, остаточно визначився склад підпільних райкомів, і доля моя вирішилась. Сестра була вкрай здивована, дізнавшись про моє нове призначення – направляли мене завідувачем двокомплектної початкової школи на хуторі Миколаївка Петропавлівського району. Учитель початкових класів? Ну і ну. Чи не проштрафився бува у своєму Львові? Що вони в такий час не можуть на цю посаду дівчину підшукати? А як же Євгена з армією? Я щось промимрив про здоров'я. Лікарі, мовляв, кажуть поганий зір. «Сестра щойно провела чоловіка на фронт, і я готовий був крізь землю провалитись від сорому. Але розповісти їй, чому я насправді їду на хутір, не міг, не мав права. У Петропавлівському райкомі партії прийняв мене другий секретар Кривуля. Все знаю, з обкомом розмова була. «Іди у військомат, у райвно, оформляйся. Виїжджаю у свою Миколаївку». «У тебе, Євгене Степановичу, завдання особливе – легалізуватись. У райком більше не показуйся. Треба буде сам навідаюсь. Квартиру ми тобі підшукали, люди надійні, просись до калюжних, не відмовлять». Того ж дня мені видали білий квиток. Підвели під статтю, не пригадую саме яку, але виходило, що для строєвої служби ніяк не годжуся – Увечері вже був у Миколаївці. Починалось нове життя. Зайнявся ремонтом школи, заготівлею палива. Придивлявся до своїх господарів, хуторян. Разів зотрі навідувався Кривуля. 1 вересня, як звичайно, почалося навчання в школі, а через кілька днів Кривуля привіз друкарську машинку «Ленінград», розмножуючи апарат, радіоприймач, центнерів зодова паперу, дві великі папки листівок, надрукованих у районній друкарні, уже за підписом підпільного райкому. Оце твоє господарство, товаришу-член підпільного райкому партії. У складі райкому і Борисенко, директор Петропавлівської середньої школи номер 2 Через нього будеш підтримувати з нами зв'язки. Я в селі Дмитрівці. Де влаштуєш друкарню? Де ж, як не у калюжних. «Тримати все господарство в одному місці небезпечно». «Уже готовий тайничок, сам змайстрував. Місце сухе, надійне. Буду зберігати там листівки, папір». «Інструкцію пам'ятаєш? Конспірація і ще раз конспірація. П'ятірки і сімки майбутніх підпільників підбирай не поспішаючи. Придивляйся до людей. Сім раз відмір. У нашій справі тихий і непомітний чоловік може виявитись героєм, а Краснобай, любитель гучних промов і клятв, тюхтієм і зрадником. Запам'ятай, п'ятірки і сімки діють тільки за нашими вказівками. Кожен підпільник знає лише свою групу, а решт п'ятірки у жодному разі не повинен привести до провалу всієї організації. Ну, прощай, козаче, незабаром зустрінемось. На все життя закарбувалися у моїй пам'яті останній день і остання година розлучення з радянськими військами. Стомлені коні тягли гармати, вози, високі зелені фури, санітарні фургони. Червоноармійці, зарослі, поранені, і йшли, згинаючись під ручними кулеметами, намоклими скатками.